Отож, слово Григорію лютому. На березі Всесвітнього океану час підготував моєму народові хвилю забуття. Але він не передбачив, що я напишу цю книгу. Може, це і по-дитячому наївно, але саме так думалося мені всі ці сім років, поки я писав роман, і я не можу не сказати тобі цього, мій читач. Ця книга жде, не залізний тік, тут кожен зможе викликати змія і вбити його хоч раз у цім житті і визволити душу, як месія. Я не хотів, примусила біда, земля батьків, як пух, віками спала, не щулись ми, нахлинула орда, стоптала все святині обплювала. Залізний тік, точніше цей роман, в нім хрест живий, схрестилися дороги. Одною люди сунуть до омана, ідуть прозрілі іншої до Бога. Себе в дорозі стоптують на пил, І дечий слід за обрієм не знають. Ідуть, ідуть, лиш сяйво залишають, А ці землі все важче од могил, І я йду в слідах своїх притеч. Мені дано, я бачу, не блукаю, Давно нічого в світі не шукаю, Я просто йду, і шлях мій, наче меч. Набрав роботи ще на сто життів, все менше часу, навіть щоб вітатись, сидять святі, мені ж сіяє мати, як захистить, нічого б не хотів, набрид базар і з віри, і чеснот, з ним сам собі, спротивитись, боюся, і нудно, і безглуздо від дрібнот. Хіба за храм за менше не візьмуся? Нехай всього не вистачить життя, Нехай мій храм довершать правонуки, Я підкладу і голову, і руки, А на дзвіницю мрії прилетять, Зайшли вже друзів сонце за сльозу, Усі в мені вже стали всі піснями, Хоча на тік являються ночами, Молотять серце і ранком десь везуть. Я перший, не тому, що їх нема. Я не своїй приписую заслузі, Що Бог на світі ще мене трима, Точніше місить на гончарнім крузі. Я перший, бо хоробрість мав не ту, Що, в ціні, що всім дано побачить. Щоб тільки слова зняти німоту, Я все йому дозволив і пробачив. Ніхто не знає, як я тоді живу, коли воно на людях помирає, Що закладаю в Бога, Чим зову, ніхто не зна І ніколи не узнає. Моє воно, без свідків поміж нас, Господі той, лиша нас на одинці, Бува пісочком, граємося в час, І мій народ дає нам пошкуринці. Йому одному, може, я скажу, але воно не кожному розкаже. Лиш тим, що рідне в дітях бережуть, За пам'ятних правузликів нав'яже І дасть вогню, без крил, щоб полетіть, І, видимо, не видимо підмоги. Якось мені дало залізний тік І право викликати всіх на нього. Мамі моїй Марії, татові, Роду моєму красному землякам, Тій босоніжній шпоришевій Відобрію до колиски стежиці, Що провела мене народитись українцем, Присвячую. Де у щирицях щирість сива, Той світні марева в степах, Де сонечок манюні дива, Малих нас вчили в горопах обороняти кожну душу. Так рідно плакалось колись. На вербах там не тільки груші, Там ми над гайчуром росли. В пахучим борошні пилючки Купались раді край доріг. На жаль, ні жодної колючки З дитячих снів я не зберіг. Із-за гори, немов з раю, Вертали череду в село. Молочні ріки, як там грали, І з кожного текло. Земля батьків там насучила, Простому й вічному радіть, Там брідна мрічка заголила, Мов жінка в пустощах поділ. вечірні місяць аж прозорий, Собачий гавкіт ні на що, Мов за селом скрадалось горе, Мов хтось невидимий причов. Я все вібрав, я все те знаю. Бува раптово схаменусь, Знов на козеликах іскраю, На тисках-грициках пасусь. Де степу сонячні органи, І Бог з небес дощем проливсь, Крізь вічні луни над лугами Я так у світу цей просивсь. Я взять хотів у груди слово, Щоб дух, щоб світ наш не пощезли. Сказать родині, будь здорова, Ми всі воскреснемо, іще. У божій пазусі гороху Чи в цвіркунець співать, Коли з куточків душ Ви всі потроху мене у голод намили. Пилипинки, горпини люті І хохотви, і сіріньки, І орачі мої прилюті, І чумаченьки, і козаки. Тоді Всевишній тато Всевишній тато і мама Мене у світ цей привели і душу, скроплену піснями, в науку зорям віддали. Само вже якось воно сталося, в мені чужинського катма, розбійна кров не домішалась. Ні жовч, ні підступ, ні дрімат, не дріма. не розрива мене, люблю я. І дико бачить десь розор, на вражі істини плюю я, плюю на смертний горизонт. Всі ті, хто камінь кинуть, може, Зуміє, хай хоч раз почуть, Ви, українці, боже, боже, Я українець, я прощу, Всерйоз кажу, хоч як не тяжко, І хто пойме біду мою, Як в інших бігають мурашки, У мене сироти встають, встають До пам'ятні українці, І не народжені усі у цій набулені повінця у цій наплаканій красі